ніколи не відчувши втіг від розділеної з коханим пристрасті, торжества поцілунку і обіймів на єднання, Я думав про оте зараз Мадлен, який відбувалося до сорока, про те, що вона відчула в останній рік свого життя, про розділене нею зі мною, про наші ночі, і зрозумів, вона була права коли казала, що життя минає, що сьогодні треба любити, якщо завтра чекає нас невідомість. А якби загинув Пако, я жахнувся цієї думки. Але вона висвітила мені, що означало для нього Женев'єва. Яке щастя, що у нього було кохання. що переступив він перший і найголовніший поріг зрілості – кохати і бути коханим. Згадалася мені раптом яскрава зелена ящерка, що вигрівалася на великому пні на галявині перед табором, коли я вперше вертався від Мадлен. І я осягнув ще раз і ще раз, що життя прекрасне у кожній своїй непересічній яві, що не можна відміряти довгими пасмами майбутнє, зневажаючи зараз. Так, Мадлен, ти знала. Вік – це досвід. Коли прокинувся, Пако не було в наметі. Мої плечі були вкриті його курткою. Я важко приходив дитями, потім схопився на ноги і вийшов назовні. День був спечний, як і сі дні цього місяця. Масад щось розповідав групі партизанів, які стояли біля штабу. Серед них був Пако. Незабаром у групу й чоловік виїхали на відкритій машині у невеличке містечко Бріюд, де розташувався загін гітлерівців. На світанку ми вихопились на великий плац у центрі Бріюда політи з казарвами. Наша машина розвернулася боком до плацу, на якому вишукувані у кілька рядів гітлерівці виконували гімнастичні вправи під керівництвом офіцера – Усі до пояса голі, без зброї. У нас були два ручних пилемети і у кожного автомат. Ми скосили їх усіх за кілька хвилин. На мить я зіркнув на обличчя пакоїки який, випроставшись на повен зріст, строчив по фашистах із автомата. Я не впізнав його. Це був інший чоловік. Старший, затятий навіть, жорстокий. За мить... Машина розвернулась, і ми повним ходом помчали з Бріюда. Розділ 27 «Андрійку, ходи вечеряти!» Десь іздалека луне голос доносить вітер оклик. Чутно його широко і розлого. «Ге наш до села! Зусібіч! Відзмінься!» «Де дідова садиба?» Декілька хаток притулилося... Не на рівнині, а на горбах побіч села. Чомусь цей хутирець називають зміїнцем. «Хіба тут змії, бабусю?» – спитав Андрійко. «Я не бачив жодної. А вони ж кусаються?» «Немає змій. Може, колись були. Колись це коли?» «От дитина. Все питає. Все йому скажи. Давно були. Люди так назвали. Отже...» Треба було. А чому? Оте, прокляте, чому? Домучає усіх. А Андрійко йде собі стежкою геть, образившись. Питає, а не кажуть. Завжди чогось не кажуть. Треба вчитися, ось і повторюють. А книжок нема. Татко з міста приїхав, привіз книженьку. Тоненьку. Самі малюнки. Андрійко замить її проглянув. Та й знову нема чим зайнятися. А у книжках нібито про все є. Там пригоди. Мама розповідала про маленького юнгу Шарля, який подорожував навколо світу на кораблі. От би і Андрійкові стати юнгою на пароплаві і відпливти далеко-далеко в Африку. Там, де дикі звірі, де живуть мавпи і, і жирафи, і пальми ростуть, і кокосові горіхи. Ой, як солодко мріяти Андрійкові. Солодко плисти кораблем під час бурі, виконувати накази капітана і тоді б самому стати капітаном. Мама казала, є така книга: 15-річний капітан. П'ятнадцять. 15. Це, хоч і багато, але менше, ніж зовсім дорослий. Скільки ж треба ще тих років? Та й не відразу стають капітанами. Шхуна з вітрилами летить морем. Море. Мама розповідала про море. І Андрійко замріяно заплющує очі, знову і знову насолоджується мрією. Він неодмінно поїде. Колись він поїде на море. І це буде чудово. І з цього почнеться здійснення його мрій. Початок. Тільки шкода, що не тепле море. Де на берегах пальми і скелі? Зараз не можна. Щось там сталося. І це зараз інша країна. Тато звелів Андрійкові не говорити про Чорне море, про сторонніх. Дивно, завжди ці дорослі щось забороняють. Можна поїхати тільки на Балтійське море, сказав тато, до Гданська. Але там холодне море. «Ні, каже Андрійко, ні. Я хочу на Чорне море. Ми з мамою їздили на Чорне море. Мама розповідала, що ви їздили часто. А чому тепер ні? Я тебе дуже прошу, татусю, давай поїдемо на Чорне море». Не втяти Андрійкою того, що говорить тато. І слова якісь незрозумілі. Часина України зараз відійшла до Польщі. А чому вона відійшла, татусю? Бо була війна, а ще була революція, тато зітхає. А наша Волинь відійшла до Польщі. Колись усе зміниться, ми об'єднаємося з великою Україною. Ось коли ми об'єднаємось, коли і у нас буде наша влада, тоді зовсім просто буде поїхати на Чорне море. І на Індійський океан ти хочеш усього враз. Давай спершу на Чорне. Щоб об'єднатися, треба багато синку. За це мусимо боротися, рости швидше, дуже нам треба молоді, молоді українці, свідомі, розумні, справжні. Андрійко почувається у цю мить великим, майже дорослим і вже розумним і справжнім. То поза все, ось тільки б вирости худчіше, десь у глибині душі відчуває, що тато більше Промовляє до себе, ніж до нього, але ж звертається до нього Андрійка. І хлопчик зі всіх сил намагається зрозуміти батька, догодити йому, аби він сказав «Такий син у мене, такий ж синок, як я й замріяв». Часом тато каже це, коли Андрійко щось вдало зробить, чи коли виявиться, що знає на пам'ять майже весь Шевченків сон. Були у діда гості, і не дідові, 70 років. Почали про Андрія. Той сидів поважно за столом, як годиться. Хто запитав, чи вміє читати? Уміє, сказав дід, і добре. А як же вчиться? Усі вже перезабули. Навчився якось. А читати дитині нема що. Ей, ні, каже дід. Ось у нього є головна книга і дає Андріві читанку. Дві книжки Шевченка, старенькі, два томики, «Добре видали», – каже дід. «Ось, Андрію, почитаєш Кобзаря». Він йшов сон, почав з книги, а тоді книга йому стала ні до чого. Читав на пам'ять і чим далі чув, як слухачів пойняло, як тихо стало, як ловили кожне слово, і самого чарувала музика слів, легкий, ніжний ритм вірша. Але тим, дивлюся, Аж світає, Край неба палає, Соловейко в темні мгає, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Це так зрозуміло Андрійкові. Це він бачив навколо і ось тут, у діда, І він усе сміливіше підвищував голос до ручистості, Читав дзвінко, голосно, З несподіваним прозрінням у кожне слово. Коли закінчив Побачив сльози на маминих очах і влогі дідові очі, урочистому мовчазні обличчя присутніх, і лячно йому стало і трохи мотрошно. Чи погано щось вийшло? Чи недобре прочитав? Що сталося? Тоді тато сказав, «Оце син мій, мріяв про таку дитину, справжній син. Це наша зміна». Андрій пишався. Зрозумів, що догодив старшим, пишався за батькову похвалу. Бо прозвучало у ній щось нечувано досі, якась нова нота, дуже йому приємна. Саме таку похвалу від батька він хотів заслужити, хоча він і не завчав шевченкових поезій. Саму увійшло в пам'ять. Не було спершу до віршів зацікавлення, бо хотілося пригод, мандрів, моря. Нудився і скиглив Андрійко, вмагав книжку про пригоди, молив про це батьків, які виїжджали до міста із дідової садиби. Зрідка не їжджали, бо робота, справи. А як ось сказав, ось послухай, як гарно слова складені, мов пісня. І прочитав той уривок зі сну. І раптом побачив Андрійко, як це гарно, як слова гарно складені, наче музика. Але тут, у цій книзі, слова скрізь складені у музику, як у пісні. Хто б злічив, скільки Андрійко перечитав ті дві книги спочатку до кінця і щоразу знаходив Андрійко нове, щоразу, учитуючись, здобував нові слова, зміст яких раніше не тямив. Несподівано відкрився йому новий зв'язок між словами, поглибився в її зміст. А він відчув, що читати ці книги можна і треба завжди, що завжди він знайде у них щось нове для себе, щось нове зрозуміє і побачить. «Тату, я теж хочу боротися за те, щоб об'єдналася Україна», сказав Андрійко. «Ти мені скажи, я буду допомагати, а тоді поїдемо на Чорне море». «Мій синочку», – обійняв його школа. «Маленький ще ти». Але я почув від тебе саме ті слова, які мріяв почути. Виростай же розумником і ніколи нікому цього не розказуй. Нехай це лишиться нашою таємницею, нашою чоловічою таємницею. Добре, обіцяв Андрійко, обов'язково, я нікому не казатиму. І раптом, а мамі? Угу, засміявся тато. Маєш рацію. А як же ми без мами? Тільки давай так. Я їй сам скажу. Отже, вона знатиме. А ти нікому про це ані слова. Обіцяєш? Обіцяю, сказав Андрійко. Урочиста хвилина. Але батьки знову у місті. А він самотіє у дідовій садибі. Його думки мандрують знову далеко-далеко. Ген завидно колом. Ген серед океанів... На далеких дорогах, де безліч хвилюючих пригод, де хлопчики плавають на кораблях юнгами, де ростуть кокосові пальми і живуть мавби. Ну, зовсім, як у нас кішки, як гарно простувати стежкою кудись у далечінь. іти, йти і не вертатися, навіть не хочеться озиратись, аж доки дім не виявиться за горами, за долами. І аж раптом шляху назад немає. «І не хочу», – думає Андрійко. Піду ось до Кушніруків? Ні, аж до Гната Соломонюка. Тут теж можна помандрувати. А ще там, за Соломонюками, не був ніколи. А там село. Звідти дідову хату ледь-ледь видно. Андрійко ніколи сюди не забирався». Бо Гнат завжди похмурий. І дідусь не вилів туди ходити. Щось там, мабуть, не так. Бо й з Гнатовими дітьми ніхто ніколи не грається. Але кушні руки поряд, на пагорбі. І тут усе просто. Дітей п'ятеро. Найстарший Степан працює вже. Три дівчини. Віра, Женя і Оля. Трохи перегнали Андрія. А Юрко... Його найближчий друг. Його єдиний приятель на зміїнці. Він і заночовує у них часом. Їдять з одної миски. Нема мови, Юрко, друг. Але він не завжди розуміє Андрія. Він ще малий. Мабуть тому, що він менший. Він не може втямити, що Андрій вирушає у мандри. Чого він вирушає? Він безвідмовно рушає з Андрієм. Тільки Андрій бачить, що Юркові не цікаво, тому і в нього пропадає настрій. Юрко каже: Ну, що там у Рубановому саду? Сад, та й годі, і дома яблук поїли. Нічого примітного там справді немає, і вони поїли яблука з дідового саду. Але рубанів, глухий, занедбаний, переходить у ліс. Це майже. Нічий сад. І він завжди вабить Андрійка. І він побачив там ялини. То вже ліс. Довкола ні душі. А дерева здаються таємничими, незвичайними. Тут може з'явитися мавка, можливо, заховані скарби. А якщо відкриються печери з розбійниками? Підземні ходи? Андрійкові робиться лячно, і він заткує на стежку. Краще таки навідатися з Йорком. Одвох веселіше. Міркоє він, не признаючись собі, що злякався. Але ось знову тут сам, знову починає боятися. Біля ялин йому зовсім отрушно, але тепер не відступає простоє за ялини вниз. Тут темніше, бо багато дерев. Хоча б не заблудити. Розпитував діда про в сад. Дід одказав, що поза ялинами – Можна вийти на луки, туди прямує Андрійко. Йому кортить бігти, хочеться швидше вибратися на відкрите місце, але він іде повільніше, стискає зуби. Раптом за деревами виступає зелений обшир, ще трохи вниз, і луки. Андрійко пускається під бігці, але вже весело, верещить, щось вигукує. Пахне на луках соковита. Вухкувата трава, пахнуть квіти, фіолетова смілка, сині дзвіночки і жовтова свірипа. Її скрізь так багато, але це добре. Дід казав, що з неї дуже смачний мед. Нехай росте, нехай усе росте, все росте. І Андрійко росте, незабаром стане великий як тато, і вони поїдуть до моря, він влаштується юнгою, вони будуть боротися за Україну. Ось так. Ось як. Він падає в траву і слухає голос луків. Справжнісінький хор, коники, джмелі, оси, мухи. Шелестить трава, дзюршить річечка. А може скупатись? Нікого не видно. Знову боєзку Андрійкові. Тут він ще не бував. Але минув острах. О, сьогодні немало сталося. Він не думав, що саме тільки почувається інакше, іншим, трохи більшим, трохи сильнішим. Він виріс. Ні, він росте. Ось зараз, у цю мить, разом з травою, деревами, разом з вічним дзюрчанням вузенького струмка, у якому і плавати ніде». Тому й не страшно, нічого Андрійко не боїться І не боятиметься Він застиг голий на бережку і уважно оглядає дно На луках нікого немає, не може бути І він підставляє сонечку тіло Йому приємно і в воду не хочеться Думає, що восени піде до школи А до того ще підросте Та вже тепер є вищий за юрка і сильніший Вирішили поборотися. Він же малий. Я казав, що покладу його зразу і поклав. Де там йому? А такий міцненький Андрійко. Чує себе міцненьким. Гарно на сонці. Чомусь люди ходять в одягу. Так же приємніше. Ось купатися у затончику. А от Віра, Жені, Юрко і я купалися. Він їхній брат. Але яка різниця? «Дивні ці дорослі! Стільки усього їм можна і не можна! Курять, тато не курить, а дідусь курить!» Юрко казав, «Давай спробуємо!» Але Андрійко відмовився, «Не хочу обманювати, не хочу, треба бути чесним! Я обіцяв татові, і він пишається цим, я обіцяв татові як мужчина, і все!» В глибині душі закрадеться, а може спробувати? Цікаво ж. Але він полишає цю думку трішки жалем та більше з повагою до себе. Я обіцяв. Спека. Просто палить. По-польськи упали. Смішно звучить, ніби хтось упав. Вони упали. Андрій навчився польською у місті зі Збишиком. Ось хто мій найкращий друг. Збишик. Нехай і по-польськи говорить, але тато сказав, що він гарний хлопчик. Андрій Козачув, як тато з мамою розмовляв про Збишика і його батьків. Порядна родина, чесна. Збишикова мама говорила, що їй однаково – поляк чи українець. Аби людина добра, аби до людей по-людськи. Мусимо жити, як людзі». «Аши є сітьми людьмі, нема ружні Тато й вирішив, нехай Андрійко товаришує зі збишиком. Це краще, швидше опанує польську мову. Та й взагалі тут серед наших стільки нечисті. Справді, гарна родина. Батьків коли запросимо, а чому б ні? То вже Андрійка не цікавить. Головне, збишик подобається батькам». Минуло кілька тижнів. Як він з ним познайомився? Вони переїхали в будинок на розі Синькевича і Спокійної. Збиших з'явився на вулиці. І відразу сподобався Андрійкові. Зовсім білявий, але трішки темнуваті брові та вії. Чистенький, охайненький. забалакав не по-нашому. Проте швидко звиклися, порозумівшись. Андрійко запросив його до себе. Мама розпитала збишика про його батьків, а пізніше познайомилася з його мамою. У збишика ровер. Андрійко завжди мріяв про ровер, але батько казав, що купить колись пізніше, бо немає грошей. Збишик часто давав ровера Андрійкові. Літо він проводив у Гданську у тітки. Це далеко. Андрійко заздрить збишикові, але коли вони трохи підбудуть, то поїдуть. Туди у двох. А згодом Андрійко піде до школи і цілий рік житиме в місті. Тут йому стає сумно. Коли не збишек, то й зовсім не хотів би у ту нудьгу. На вулицях дітей мало і не цікаві вони. Хіба що Оленка Волохова. Але ж дівчинка не цікаво та й все. Скільки пам'ятає себе Андрійко він у діда. До міста лише наїжджає Захоплює його подорож І дім, де мешкають батьки Усе тут знайоме і незнайоме Він нишпорить по всіх закутках Вишукує старі забавки Тоді кидається до батькової шафи із книгами Але з кожним днем його цікавість До того життя гасне Хочеться до діда На село, на волю де може побігати або соніш, не треба боятися машин, де яблука, молоко, де пастиме Миньку пополудні, бо вранці бабуся пасе її сама, де Аза і топе зустрічають його радісним скавучанням, неодмінно намагаючись лизнути щоку, і це їм завжди вдається, де через півгодини з'являється Юрко, кушні руків. І, чемно привітавшись, моргає. «Ходімо!» бабуся киває на знак згоди. «Тільки ж на вечерю поверніться!» «Еге ж!» Лунає вже зі стежки в глибині саду. І тільки їх бачили. Андрійко йде садом униз. Але не сходить на зелень лугів. Зупинившись біля густої стіни глоду, яка відділяє дідову садибу від поля. Із цього краю дід недавно посадив ялинки».